98. Pot fi cunoscute misterele? În eforturile lor de a pătrunde secretul riturilor telete și epoptea, savanții au folosit nu numai aluziile autorilor antici, ci și cele câteva informații transmise de apologiții creștini. Informațiile acestora din urmă trebuie examinate cu prudență, dar nu se pot ignora. De la Focar, încoace, s-a citat mereu un pasaj din Temistios, citat de Plutarh și păstrat de Stobaios, în care încercările sufletului, imediat după moarte, sunt comparate cu confruntările celui inițiat în marile mistere. La început, acesta arătăcește în întuneric și suferă tot felul de terori și spaime. Apoi, brusc, este izbit de o lumină miraculoasă și descoperă locuri și pajiști pure, au de și zărește dansuri. Mistul, cu, cu o pe creșter, se alătură oamenilor sfinți și puri. Îi contemplă pe neimițiații, îngrămădiți în noroi și în ceață, rămași în mizeria lor din pricina spaimei de moarte și din neîncrederea în lumea de dincolo. Focar considera că ritualurile, dromena, comportau și o călătorie prin întuneric, diverse apariții terifiante și pătrunderea pe neașteptate a mistului într-o pagiște luminată. Dar măturmia lui Temistios este târzie și reflectă mai ales concepții orfice. Nota 5. Polfocar. Misteră. Pagina 392. În Faidon, Platon susține că pedeptele păcătoșilor în Hades și imaginea pajiștilor dreptilor au fost introduse de către Orfeu, care se inspirase din obiceiurile funerare egiptene. Închei okay, nota. Săpăturile de la sanctuarul lui Demeter și altele Telesterionului au arătat că nu existau camere subterane în care mistii să coboare ritualic în infern. Nota 6. Aceasta nu exclude prezența simbolismului infernal, căci exista o peștere, plutonion, care semnifica intrarea într-o altă lume și e probabil că acolo să se fi aflat și omfalos, închei nota. S-a încercat de asemenea să se reconstituie ritualul inițiatic, plecând de la formula secretă, acel sintema, sau cuvântul de ordine al mistilor, transmis nouă de Clement din Alexandria. Citez, am postit, am băut ciceon, am luat panerul și după ce l-am folosit, am pus în coș, apoi luând din coș, am pus la loc în paner. Închei citatul. Unii autori consideră că numai primele două propoziții aparțin formulei eleusiene. Ele se referă într-adevăr la episoadele cunoscute, postul de Demeter și băutul ciceonului. Restul acestui sintema este enigmatic. Mai mulți avanți au crezut că pot să identifice conținutul panerului și al coșului. S-a presupus că acest conținut ar fi fost fie o replică a matricei, fie un faulus, fie un șarpe, fie vrăjituri în formă de organe genitale. Nicio ipoteză nu este convingătoare. Se prea poate ca recipientele să fie conținut obiecte religve din timpurile arhaice, solidare cu un simbolism sexual caracteristic culturilor agricole. Dar la Eleusis, Demeter și revela o altă dimensiune religioasă decât cele manifestate în cultul ei public. Pe de altă parte, este greu de admis ca un asemenea ritual să fi fost îndeplinit și de copii pe cale de a fi înfiați. De altfel, dacă se interpretează ritualul la care face aluzie sintema, prin simbolismul unei nașteri sau al unei renașteri mistice, inițierea ar fi trebuit să fie săvârșită în acel moment. În acest caz, cu greu se înțelege sensul și necesitatea experienței finale, epoptea. Oricum, mărturiile privind acestea, hiera, ascunse în recipiente, indică nu mânuirea, ci arătarea lor solemnă. E deci probabil, așa cum susține Pringsheim, Nielsen și Milonas, că sintema se referă la ceremonia testată mult mai târziu, în epoca elenistică, în onarea zeiței Demeter. S-a presupus că mistii participau la o masă sacramentală, ceea ce e plauzibil. În acest caz, masa avea loc la început, după băutul ciceonului, adică înainte de telete. Un alt ritual a fost dedus pornind de la o indicație a lui Proclos, Ad Timeus, 293. Mistii priveau cerul și strigau, plângi, se uitau la pământ și exclamau, concepe, hipolit, Filosoful Mena, 5 roman, 734 asigură că aceste două cuvinte constituiau marea taină a misterelor. E vorba, de singur, de o formulă rituală legată de un hieros gamos, specific cultelor vegetației. Dar dacă ea era pronunțată în Eleusis, nu era deloc secretă, deoarece aceleași cuvinte figurau pe inscripția unui puț de lângă poarta Dibilon, la Atena. O informație destul de surprinzătoare n-a fost transmisă de episcopul Asterios. Acesta a trăit în jurul anului 440, când creștinismul devenise religia oficială a Imperiului, ceea ce înseamnă că episcopul nu se mai temea de dezmințirile autorilor păgâni. Asterios vorbește despre un pasaj subteran cufundat în întuneric, unde avea loc întâlnirea solemnă dintre hierofant și preoteasă, despre torțe care se stingeau și despre mulțimea care crede că salvarea sa depinde de ceea ce fac cei doi în întuneric. Dar nicio o cameră subterană, Catabasion, n-a fost descoperită în telesteriol deși săpăturile au explorat în întregime stânca. Mai probabil e că Asterios s-a referit la misterele săvârșite în epoca elenistică, în Eleusionul din Alexandria. Oricum, dacă acel hieros gamos a existat într-adevăr în cadrul misterelor, cu greu înțelegem cum ar fi putut Clement, după ce a vorbit despre Eleusis, să-l desemneze pe Crist ca adevăratul hierofant. În secolul al III-lea, Hipolita a adăugat la dosar alte două informații. Filosofumena, 5 Roman, 38, liniuță 41. El afirmă că se arătaie popților într-o tăcere solemnă, un spic de grâu. Hipolit adaugă că, în timpul nopții la lumina unui foc orbitor, celebrând marile și inexprimabilele, mistere hierofantul strigă. Citez, Sfânta Brimo a născut un sfânt copil, Brimos, închei citatul, adică puterea dată naștere celui puternic. Prezentarea solemnă a unui spic de grâu pare îndoielnică, întrucât se știe că mistii trebuiau să aducă cu ei tocmai spice de grâu. Mai mult încă, spice de grâu sunt gravate pe numeroasele monumente chiar la Eleusis. Desigur, Demeter era zeita grâului și Triptolemus era prezent în scenariul mitic o ritual de la Eleusis. Dar e greu de crezut că revelarea unui spic proaspăt să fi constituit unul din marile secrete ale Supremei Epoptea, afară doar dacă se acceptă interpretarea lui Walter Otto, care vorbește despre un miracol specific misterelor din Eleusis. Spicul de greu care crește și se coace cu o repeziciune supranaturală, face parte din misterele lui Demeter, la fel cum vița de vie crescând în câteva ore face parte dintre sărbătorile lui Dionisos. Hipolit afirmă totuși că spicul tăiat este considerat de frigieni ca un mister împrumutat mai târziu de către atenieni. E deci posibil ca autorul creștin să fie transpus asupra eleusimilor, ceea ce știa despre misterele lui Atis, zeu care după Hipolit era numit de către frigieni spicul de grâu proaspăt. În ce privește vocabulele brimo și brimos, ele sunt probabil de origine tracă. Brimo o indică mai ales pe regina morților și, prin urmare, numele ei poate să se aplice lui Core și Hecate, la fel de bine ca și lui Demeter. După Cherenii, hierofantul proclama că zeița morții născuse un copil în foc. Nota 7 Se cunosc și alte cazuri analoge, de exemplu Dioniso sau Asclepios, născut în rugul funeral al lui Caronis și scos din cadavrul mamei sale de către Apolon. Închei nota. Se știe în orice caz că viziunea finală, epoptea, se efectua într-o lumină orbitoare. Mai mulți autori antici vorbesc despre focul care ardea în micul edificiu, Anactoron, și ale cărui flăcări și fum care ieșeau prin deschiderea acoperișului se vedeau de departe. Într-un papirus din timpul lui Hadrian, Heracles se adresează Hierofantului. Citez. Am fost inițiat cu mult timp în urmă sau altundeva. Am văzut focul și am văzut-o pe core. Închei citatul. După Apolodor din Atena, când hierofantul o evoca pe core, o lovea într-un gong de bronz și contextul lăsa să se înțeleagă că împărăția morților răsuna.